Чи ці люди вбогі, чи Балашиха зовсім не хазяйка. Довго прийдеться мені вчити цю малашку?» – подумала Кайдашиха, і важко зітхнула. Коли б хоч не була така сатана, як Мотря, і в Мотрі непоганіші брови, а за тими бровами ціла купа лиха. Погана в вас в Бієвцях горілка, неначе сироватка з перцем, сказав Кайдаш, згадуючи ту чудову запіканку з червоним перцем, що він пив на розглядинах в «Погана боїродів шинкар розводить водою», – промовив Балаш. «Бо йому смерть така, як оця горілка». «Так, тільки смердить горілкою», – сказав Кайдаш. Хазяїн почастував Кайдашиху. Кайдашиха багато приказувала, а мало випила. «Ну, та й горда моя сваха, тільки полощі губи в чарці», – подумала Балашиха. Поки старі балакали та пили, малашка затопила в печі і полюпила вареники. Кайдашиха не зводила з неї очей та все скосо поглядала на чорні, не наче житні вареники на ситі. Незабаром і вареники поспіли. Балашиха отсідила їх на друшляк і подала на стіл. «Вибачайте, на цей раз будьте ласкаві, до вареників нема меду», – сказала хазяйка. «Та, обійдемось, моє серденько, і без меду». «Чи це житні чи пшеничні вареники?» – спитала Кайдашиха. «Та це в нас така пшениця вродила», – сказала хазяйка. Не пшениця, а якась мішаниця з житом. Кайдашиха полизала вареники, виїла полуниці, а тісто покинула на полумиску. Полуднуючі свахи заговорились, щоб зараз після Петра в першу неділю справити весілля. Лаврін пішов з Малашкою в садок і не міг з нею наговоритися. «Якби батько не оддав мене за тебе, то я б сама собі смерть заподіяла», говорила Малашка до Лавріна. «Чи не буде, Малашко, тобі скучно, за Бієвцями? Спитав Лаврін. «Там мені буде веселенько, де ти будеш зо мною, моя серденько», – сказала Малашка. Балашиха вийшла і покликала Лавріна і Малашку полуднувать. Балаш почастував їх з своїх рук і налив чарку Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку в руки і хоч була сердита, але таки не вдержалась і розпустила на всю хату мед своїм язиком. «Будь же, здорова, як риба, гожа, як рожа, весела, як весна, робоча, як бджола, а багата, як свята земля. Дай тобі, Боже, спішно робити, щоб твої думки були повні, як криниця водою, щоб твоя річ була тиха та багата, як нива колосом. Дай вам, Боже, із роси, із води, нехай ваше життя буде між солодкими медами, між пахучими квітками». Кайдашиха таки випила чарку, хоч і скривилась, як середа на п'ятницю. Малашчина краса таки розв'язала її язик і витягла з його меду цілий улик. Кайдаші надвечір розпрощались з новими сватами і поїхали додому. «Горді наші свати, нема що казати», – сказала Балашиха. «Не знаю, чи добре тобі дочку буде в цій чепуристої свикрухи», – промовила вона до Малашки. Нешвидкою ступою потяглися кайдашеві воли вздовж западинців. Кайдашиха сиділа високо на возі і вже поховала свої жовті сап'янці, прикривши їх свитою. Лаврін ішов осторонь коло воза. Ой, поганяй швидше воли, крикнула Кайдашиха на чоловіка. Коли б завидно вилізти з цього каторжного вулика, буду пам'ятати, коли їздила на ці западинці. Не заманити мене сюди калачем, поробили двері, нічого сказати. Трохи собі голови не знесла, а на очіпку зробила собі правдиві западинці. «Зате ж, мама, в вас на голові, мабуть, набігли цілі семи гори». «Чи велика мама Моргуля на голові?» – спитав насмішкувато Лаврін. Спитав нас Лаврін. «Моргуля! Твоя теща, правдива Моргуля! Хліба не вміє доброго спекти?» «Набралася лиха, поки вивчила багачку Мотрю, а за цією невісткою наберуся три копи лиха, ще й зверхом». «Мотря пригнила в двір стрижену ягницю, а твоя малашка, мабуть, прижине оту стрижену кішку». Кайдашиха лаялась та все подивлялась набік, чи часом не вглядить, де знайомих людей. Їй здавалося, що проти неї назустріч вийде вся бієвська громада з головою на чолі. «Поганяй, бо швидше! Може, забіжу на часок до попаді, та хоч пополудною гаразд, та досхочу нап'юся наливки. Я в тутешньої попаді, як у себе вдома!» Воли виїхали на гору. Коло попового двору Кайдашиха встала і пішла в двір. «Та не боріться, мамо, не залежуйтесь довго на пухових подушках!» гукнув матері вслід Лаврін. «Гляди, лиш, побачимо, яких пухових подушок навезе твоя малашка», обізвалась Кайдашиха, обтираючи хусткою чоботи. «Хоч між дровами, аби з чорними бровами», сказав Лаврін, «хоч під лавкою, аби з гарною панянкою». «Побачиш краси на тарілці не краяти, чорними бровами не нап'єшся і не наїсися», сказала Кайдашиха і пішла в двір.